Зіниці. «А хто таке цар?» – спитала наразі. Цареві здається, що він сама дійсність, що він тверезий, практичний чоловік. Та прийде час, коли виявиться, що цар Петро був нічим, лише московським Донкіхотом. Його реформи – це боротьба з вітряками, і їх з життя. Цар Петро – фантаст, Хоче зробити Росію іншою, ніж вона є. На вста Ганни видігло питання. А хто таке Мазепа? Але вона його назад у глиблющі загнала. Шукали Санчо і її не могла знайти. Далеко, Ваше милость, пед Спитала нараз, перескакуючи на іншу тему. Гетьман поблажно усміхнув. Ближче, ніж звідсіль до Полтави Ой, ближче, повторила ніби байдуже Щоб не смутити гетьмана І знову побігли очима на степ Шукаючи чогось цікавого Та не могла зняти Хвилювала трава, цвіли квіти Метелики всяєві вечарового сонця Крийцями тріпотали Полозом безконечним волоклись води коні, люди, ніби фата мургана. Мандрівки народів Появилися на Акарманських степах Пригадувалася доля Каравани, що втомлені спрагою і пражена сонцем Побачить оазу Перед собою і добуваючи останніх сил Біжить туди, щоб Переконатися вскорі, що це Тільки злобна іграшка природи Через такою Злобною іграшкою, таким видом Акарманських степів Не буде для них бандери Ганна не висловлює голосного питання, не хоче обентежити хорого гетьмана. Вози скриплять, ніби курликують ключі від літаючих журавлів, коні тупатять душа болить, ніби рвуться у ній невидимі струни, ті, що зв'язують її з рідним краєм. Не чути, щоб хто співав, але степу несеться сумна пісня. Гей, на волики да на легачі, а на коники пута. Та підемо ми до люклиночі Та знадесни допроти Яка ж це далека І ніби безповоротна дорога Бідатому на насилому коникою Подумав Сиді Рубан У селу Та перекинувши через кульбаку ногу Зсунувся на землю Почавити пішки Час від часу Приставав коня попасти а на не пастя. Повертав голову, то на свого пана, то на рану в боці, що закипіла кров. Води б тобі підняго, жалів його у саву. Та до води, що далеко, її і не видати. Тільки могили й могили. Але з граї гілок тягнули в цю сторону. І яструби та степові орлихи жаки кружляли вдалечі над водопоєм. Там і А вже другі піяли півні, як у Савул доїздив до хутора в Ерегі. Йому назустріч вибіг злющий бурко, та уїдаючи, як скажене, добрався до ніг куневі, немов хотів спинити непрошеного гостя, заки вийде господар. Але господар уже стояв з рушницею на воротах і гукав грізно. А кого там Бог провадить? Свій, відповів Осаву «Своїх тепер багато, а наших мало Каже, як звали? Сиді Рубан, сотені Осаву Тид'їзди побачимо Заскрапіли ворота Осаву переїхав із з коня Господар, старий запорожець Верига приглядаючись поклав свою важку руку йому на рам'я От і часи брата, бодай, не діждали Вже знаєте? Питав Осову. «Як не знати, люди з хуторів утікають, гетьман з королем на очаків подолися, гірка їх доля. А ти що, припізнився, бачу, що сікінь твій кульгає, чи не ранені? Ранені. Замість мені йому попали». Осову став розсіднувати свого каліку, а господар пішов принести йому об руку. Виніс кошик з Хай попоїсть тепер Потім води дістане А ми ходимо в хати. Повійшли в світницю За столом порилася господиня В куті облимала лампадка Осову просив вибачити Що сон перебив Який там сон Відповіла господиня Ми вже другу ніч ока не примкнули Така жура І не знати, що дієте Що дієте? Відізвався Верига я вже тобі казав, що все кинути на Божу волю і душу спасати Де спасати? Турків, татарів? і Турки, татари, хоч не християни, але люди Не то, що москаль Правда, вмішався особу Москаль на паль саджає, крові насолоджується християнською Йдуть наші села і хутори з димом, і ще йому мало Цілий світ запалив би Бачив я вчора, як царські драгуни напали на хутір це горить, діти, жінота плачуть, а вони як країни безсердечні. Я саме над'їхав із кипів. З пістоля поклав одного драба, шаблюку й двох зарубав, бо не сподівалися, а четвертий утік та дав своїм знати. Пустилася за мною в погоню. Ніс ми на вітер, але вони намагали. Та мій кінь турецький, породистий, тож не дали ради. Тільки один не і націлився пікою. Я відбив, за це кони попало. попали. Але і цього москаля післав я на службу Люциперові, якому немало заслужився. Ну, стара чуле? Питав жінку Лирига. Чого сподіватися нам? Бог на дні з гостя. Відрадніше буде разом. Поїдемо. Та жінка мовчала. Лиш підносила гостові гори всякого печеного і вареного, заливаючись Ревними сльозами. Не плачте, пані матку, Потішав осавун Поїдемо і сина побачити Ой, правда, і усніхнулося Збирайтеся Принаглював осаву Легуть та речі Я ще вчора наладнав Похвалився вирігар Тепер тільки запрізти коні Запряжу дореша до двоконки А лисе буде підсідло тобі осаву Каличку треба залишити Брига вийшов поритися з кіньми, а за той час...